Dobrý večer, vítám vás na dalším biologickém čtvrtku ve Viničné. Já jsem tady před 14 dny avizoval, že příští týden, to znamená ten minulý týden, tady bude vašich cílek, doufám, že jste si to nespletli a nevěřili jste mi a podívali jste se na program, protože ten bude dneska. A dneska se pokusím avizovat, co bude za další týden, ale už myslím, že mě můžete vědět, protože jsem se podíval pořádně a bude uh, Honza Tomán, náš uh, spoluorganizátor, uh, který bude mluvit o evoluci evoluji příští Tak to je to, co se týká uh, Co se týče dnešního uh, přednášejícího, asi ho nemusím uh, dlouhce uh, představovat. Uh, Václav Cílek je uh, velmi aktivní, populární velmi aktivní popularizátor a, a jak mediálně známý člověk pracuje jednak v geologickém přístavu, kde je to ještě znamená na jednak na částečném úvazku u nás na CTS, je podobně geolog, ale dneska se zabývá prakticky úplně vším a nám bude povídat o <laughs> velkém zrychlení a o vlastně, co víme o rychlosti současných environmentálních směrů. Prosím. Dobrý večer, tak pokud jsem tady byl minulý týden, tak vlastně bychom to mohli dneska ukončit tak tím byste získali furu času. Do tohle tématu došlo tak, že jak víte na antropocenu, tady pod veření, kdy vydáte, tady kdyby dáte funguje skupina antropocenu nebo něco takového a každou chvíli se dovedujeme, jestli ta věc vůbec existuje nebo jestli se jedná pouze o jenom nějaký uh, kulturní uh, konstrukt. Já jsem se rozhodl ještě dál, když jsem se na tu přednášku musel nějakou dobu, musel jsem se připravovat, že je to mnoho různých oborů dohromady, a se jedná teda o tu syntézu, a podívat se, jak to vypadá s tou druhou fází, nebo s tou poslední fází toho antropocénu, které se někdy říká velké rychlosti. To znamená, jedná se o to, jak ten pojem vzniknul, čím je to podložený, co o tom můžeme říct nakolik to ovlivňuje, nebo nakolik jsme ovlivněni našim vnímáním světa, našich psychologií a nakolik jsme prostě ovlivněni reálními fakty. Uvidíme, že to vždycky bude nějaký druh mezihry. Prosím, nás jenom zvedlí takového, jako, já myslím, jako běžných definic. Antropocent bych definoval tak jako polkruce v tom roce zhruba ono se to maloučko vyvíjelo jako období, kdy... Člověk se stává geologickým a klimatickým činitelem. Je se stává jedním z hlavních hráčů procesů na planetě. Velké zrychlení bych tady definoval podle Stefana, což je spolupracovník některých prace, tedy cenových. Jo? A ten většina, ten začátek velkého zrychlení dává do roku 1950. Jako už předtím klimatologové uvažovali, že by to mohlo být někdy okolo roku 2019, 2025, 2005, protože tam vždycky se dají najít nějaké vlastně křihky. Pravděpodobně to velké zrchlení, pokud jsme si ho představili jako exponenciální křihku, tak víte, že když máte tu exponenciální křihku, tak ona je počátku skoro rovná lineární, pak je ten bod toho, toho zlomu, že jo, a nejenom se to rozběhne nahoru. Za exponenciální procesy můžeme považovat všechny procesy, které rostou rychlostí, dejme tomu 2-3 za rok. Jo, to znamená, skoro všechno kolem nás, teď, nebo hodně věcí kolem nás, má exponenciální charakter. je zhrada taková, jak píše ten klimatolog, já to určitě jedno pro jistotu uvedu, že, že z nevíte, že to je exponenciální. To znamená, kdybyste si do banky dali, což je fikce, že je 100 korun na 10 úrok, První rok je to 110 korun pak je 121 132 Proto tak to takhle jako přibývá, jenže za 100 let tam máte 1,4 milion. Jo? A tato ta exponencialita hraje obrovskou roli třeba v okamžiku zásobování města vodou. Jak to města růstá, tím když se zvyšuje třeba, že jo? tak najednou, prostě, zejména ta azijská města, věší problém, co s vodou, že prochází voda tak udělají velmi nákladnou rekonstrukci, zvýší kapacitu dvakrát, aby jen 8 let jsou stejné situaci a už v podstatě s co Aria dál, protože už není dál drát, tak, tak se uvádí ty, které je v ty, ty recyklační e, e, procesy. Jo, podobně tady ten primátor říká, že od je v nějakého města, který se college Station v Texasu, kde v šedesátých letech rostla populace o 10% ročně a kdyby tenhle ten proces trval, tak teďka má to station 2 miliardy lidí. Jo? Prostě Plzeň měří. Jo, takže, se představte zhruba tohle straně Jo, Takže je to to, že v okamžiku, kdy se dostáváme z té linearity, zdaným linearity těch exponenciálních procesů za ten bod prostě, ten, ten zrychlující, ten bod obratu, tak se začínají věci dít jako, jako nečekaně. rychlé. Druhou věc, kterou bych rád jako zdůraznil, je možná psychologie zrychlení. Měří se to hrozně rafinovaným způsobem, ale je to velice jako pěkný. Američtí výzkumníci měřili rychlost chlapečků, který objíždí obchodní dům na koloběžce nebo na kole, a to na malém sídle a ve velkém městě. Jo? A si ve velkém městě jezdí dvakrát tak rychle. <laughs> no, Tohle to má daleko sámý dopady. Jo? Jako, jo? E ekonomicky takový, že když e se třeba zvýší dvakrát výkonnost, když městě, v městě, že jo? tak ale ten, jako ty, z ty zdroje, výkon se zvýší o 100%, ale náklady na zdroje jsou vyšší jenom asi o 80%. Jo, to znamená vyplácí se, vytvářet prostě určitý klastry lidí jo, a představují se to jako molekuly, který do prostě narážejí a vyměňují si informace. Jo, proto pět vynikajících vědců na jedné podobě, když se ještě potkávat potkávají na obědě, je mnohem víc než pět vynikajících uh, vědců v institucí. institucích. Jo, a je to taky důvod, proč některé instituce vědětské jsou tak jako vynikající, protože počet těch interakcí se prostě mnohonásobně zvětšuje. Zvětšuje se taky uh, někdy sebevražednost, kriminalita. Jo, to znamená, ne, netýká se to jenom pozitivních, uh, pozitivních interakcí, ale, ale taky jako negativní. Jo, to znamená, kdyby tady byla, já nevím, polovina biologu polovina lidí, tak vám ten čas pravděpodobně plyne pomalec. Teda, jo? Jako velmi jako to vlastně jako zajímavé. To znamená, možná, že se nezrychluje ani tak jako svět, jakože si myslím, že se zrychluje teda, ale že se zároveň zrychluje i náš vlastní psychologický pocit tohoto zrychlení v světě. E, další věc teda, kterou bych rád aspoň zmínil, je umělá inteligence. Jako se umělá inteligence je nevyhnutelná A je nevyhnutelná z několika důvodů. První to, co napadne každýho, to je ta bezpečnost, to znamená, na velký data potřebujete prostě velký počítače, který sbírají a vyhodnocují informace o nás všech. To by možná ještě nebyl tak silný motiv. Druhý velice silný motiv jsou firmy. Jak víte, v těch posledních deset nebo 20 letech se objevuje málo co principiálně nového, ale většina vynálezů nebo těch posunů společnosti vzniká kombinací známých věcí. To znamená, existují například o katalyzátore e, 750 tisíc prací, dneska jako možná už víc, že jo, tam průmysl, pro kterým to jako představuje jeden z těch voplneků, dostat se na ten, na ten trh, že jo? tak potřebuje nějakou entitu, která by zpracovala prostě několik, která by přečetla nějakým způsobem analyzovala několik set tisíc prací. Jo? E, něco podobného se týká farmacie. Jo, zase obrovské množství reakcí, obrovské množství pokusů, vývoj toho léku, to jsou jako desítky milionů dolarů, na prostě jako víc. Jo, to znamená, tady ta umělá inteligence bude hodně znamenat. Další, taková ta třetí skupina, která pracuje na té umělé inteligenci, jsou jednak jako investiční bankéři. To znamená obsáhnout obrovské množství reakcí a pohybů kurzů, dejme tomu na celém světě, a umět na to super rychle prostě zareagovat. A zároveň jsou to ty zločinci, to znamená to prolamování těch kódů a, a podobně. Jak velká pozornost, nicméně skrytá, je tomu věnovaná, je, když jako si uvědomíte, co se například že Bitcoinu, protože aby člověk získal Bitcoin, tak na to dneska jde zhruba produkce elektřiny Jirska a rychle to pokračuje za zemezjišení produkce elektřiny Rakouska. Je to je něco jako asi 1,5 světové spotřeby elektřiny jde prostě na, na bitcoin mining. Co tohle to bude znamenat pro biologi? Už máte ty velké data tak například, jo? E, potom jsem si říkal takový ty věci, jako právě, když chtěl o tom mluvit, mykorizní reakce, jo, takový ty velmi jako, jako složitý, složitý reakce mikroorganismů v průdě, no, nebo prostě houby versus les. Jo. Takže já bych čekal, že během deseti let prostě mohou být některé postupy umělé inteligence zavedené v biologických vědách. Někde to bude hůře. Archeologové budou dobrý na vykopálání, kdo to pak bude analyzovat, to je něco jako jiného, ale prostě tam jako tam se biologové taky ještě v nějakou dobu vydrží v tom terénu. Přeci jenom je to lacnější než, než O rychlosti tvorby umělé inteligence my si umíme představit, jako, jak to rychle pokračuje na základě robotiky, protože před několika málo lety byl největší problém naučit robota chodit po schodech. A dneska ty stejní roboti jsou schopni dělat salta dozádu. Takže to je doopravdy, jako tady ve skrytu se děje něco, co pravděpodobně promění <kly> Doopravdy svědy zejména teda v oblasti těch velmi jako složitých, velkých prostě souborů dat a jejich propojení. To ukazuje se nicméně teda, že nejefektivnější zatím i v té umělé inteligenci je kombinace člověka a stroje. Jo, to znamená, ten člověk má nějakou zkušenost, umínají si zkratky na půl intuitivně ze zkušenosti a ten robot je skupný tyhle cesty prostě těch, těch myšlenek velmi jako rychle proskoumá. Poslední věc, kterou v souvislosti s velkým zrychlením jsem chtěl zmiňit, je psychologie odmítání. Jo, je to něco, čemu se zase věnuje poměrně jako velká pozornost. Původně to bylo odmítání smrti 50-60 leta. Jo, ukázali, nejména tady, Izraelští psychologové, že ty lidi, co odmítají něco z jedním, jo, tak mají, tak jsou proto společnost většinou přínosem. Že to jsou ty takové z největší vynálezci a největší objevitele prostě. Jo, neberou do úvahy to, že něco je nemožný, tak se vydají tou cestou a buď to a anebo postojnou společnost, jako v dně do třeba. A pak se to vlastně rozvíjelo mnoha různými způsoby, tady to by byla úplně jiná přednáška, nakonec se to aplikuje velice často právě na otázku klimatických změn, jo, a taková ta psychologie odmítáme, ta základní poučka, ale se obecně rizik. Je to, že abychom mohli fungovat na výstvu množství, interakcí, tak si všichni musíme ten svět, svět zjednodušovat, jo, a zejména, čím problém je větší a čím větší je, jako taková ta chronická tíživost toho problému, tím to znamená, je energeticky náročný na naše řešení a blokovalo by, jo, třeba část, energeticko-emoční kapacity, kterou potřebujeme, třeba na napsání obrnánku nebo garantu, nebo něčeho takového, tím s nás máme tendenci vlastně nevpustit tu informaci dovnitř. Jo, nikdy se používá reformuji o emoční matrici nebo mě teda pomáhá taková jako paralela, když přichází posel, tak přijde ke vrátnímu a ten vrátní ho buď to vpustí nebo odmítne, to znamená na samém začátku vlastně procesu jako rozhodování. Je to proto, že ten termín antropocén na rozdíl od všech ostatních názvů geologických jednotek sklálených či spálený, má emoční náklad. Jo, Když řeknu tady silur nebo karbon, tak se nikdo z vás nerozesměje a nikdo z vás nerozpláče. Jo? Když použiju slovo antropocén, tak už jako nevíte, jestli ho máte přímo stejně jako já, nebyl pořádně s vědno přijím. Kdybych přijal myšlenku antropocénu, že teda člověk je tak klimatický a tak dále činitel. a teďka si zaopřeba poslední zprávu, e Světového fondu hloukých zvířat. já bych to čili, že jsem to přeložil špatně, jo, který mluví o 60% tím poklesu teda, počtu zvířat a hodinu té diverzity, tak jako si řeknu, ano, zakrát kdo za to může, tak určitě do určitý měry vidět, protože prostě, jo, jsou tím velkým činitelem nebo je z těch kolikát velkým činitelům. To znamená přijetý pojm antropocen, zároveň sobě obsahuje přijetí určitého pocitu viny, nebo možnosti viny, nebo a nebo prostě otázky, ano, stala se někde škoda, kdo, kdo ji zaplatí, kdo bude volá z odpovědnosti a jestli to vlastně náhodou nepadá na nás všechny. Takže na rozdíl od většiny přednášek, které tady máte, a které se rozhravaly vlastně ve fakticky rovině, tak je nutný počítat s tím, že... Všechny procesy, které se dotýkají vás nebo společnosti, kterým způsobem představují politikům jako veřejnou, se zároveň prostě dotýkají té vlastní emoční matrice, kterou tady máme, a nějakým způsobem tato ta emoční matrice funguje v tom, že sortuje, že prostě vytváří procesy přijímání nebo odmítání. V roce to, co tady vidíte, tak to já hned zkusím teďka pustit. A. Já jsem si v životě nepřipravoval žádnou prezentaci a kdyby to Stefan jako nenabít, jako že si to můžeme stáhnout, tak to si to jako nestáhnout, protože na mnoha dobrých institucích, tak na jako jsou PowerPointové prezentace zakázané. Jo? používá se, aby se na to člověk tak jako pasivně nedíval, jako, jako na televizi, a používá se tak jo. a tak. Takže to, co tady vidíme, takový ten úplně OECD, Rozvojové státy, z Brazílie, Rusko, Indie, Čína, ostatní jsou to ostatní, že jo. A původně teda, teda ten graf, který je, teda ta série grafů, je to 24 grafů, z toho 12 se týká společenských jevů a 12 se týká přírodních jevů jako plus minus, tak úvodně byly publikovány v roce 2004 tím Willy a pravděpodobně, já jsem to nedohledal nic jako jináčího, jo, to můžeme brát na rok 2004 jako počátek názvu prostě velké zrychlení poté, co ten Paul zavedl ten antropocén. My spíš pod tím vojmem nebo mě vyhovuje zhruba ten parlní stroj No, Myslím, že 1769 je patent je o toho James Vata a spalování prostě spalování paliv. jak už tady David jednou prostě ukázal, je možné volit i jiné typy křivky, algoritmické, a potom prostě ta křivka vlastně vždycky vypadá podle toho, jak, jak v jakých jednotkách volíte prostě osu osuodorovnou a osu jako vertikální. O té populaci už jste slyšeli všechno, co se prostě dá slyšet. Populace roste, nějakou dobu poroste, ale právě rozvoj, rozvojí se to zpomaluje, možná dokonce, že se to během 20 let nějak prostě bude otáčet směrem dolu. Je to věc jako doopravdy jako, jako problematická. Václav Smil uvádí, že bez syntetických hnojiv by země uživila 2,4 miliardy lidí. Jo, možná je to o něco prostě jako víc, jo, ale to je jenom takové, jako to, to přijde být jako takový přirozený limit. Spíš jako si myslím, že síla toho Stefanova vyjádření vyplyne v okamžiku kdy těle těch grafů uvidíme víc. Teďka mě zaujala a pobavila zpráva teda nějaké čínské plánovací komise, že v okolí Pekingu plánují vybudování města nebo urbanizované plochy pro 64 milionů obyvatel. Jo, během 20 let má být v Číně víc jak 200-212 měst nad milion obyvatel. Jo, těch měst okolo těch 20 milionů, istanbulská aglomerace má dneska 20 milionů obyvatel a 5 milionů automobilů dálku vidíte ten příkrov prostě těch, těch oxidů dusíků. Z hlediska interakcí je to zase zrádný v tom, že čím víc lidí, tím větší mixáž různých basilů, virů, jo? a zejména teda v těch azijských městech, kde pohromadě žije prostě velké množství zvířat a lidí dohromady, tak tam vlastně jedna z těch základních rizik teda udávaných konvickým fórem, je právě ten vznik těch nových epidemí a nových nemocí. A zároveň je tady problém ze zásobování vodou. Jak víte, řada čínských řek nedoteče do moře. Stejně tak, jako řeka colorado a jako další, které se prostě se s tou a zbytek je šíleným způsobem prostě kontaminovaný. Takže roste Pop, teda roste, městská populace ze zprávy o vývoji Afriky, tam bylo napsáno doslova, že představa, jakože rurální Afrika je představou minulosti, koloniální minulosti. Protože tam už ten, to množství lidí, který žije v těch městech, je něco, město už je takový termín, který ještě znamená něco jiného, než to, v čem se žije, je něco mezi 50 a 60% procenty obyvatel, a myslím si, že nejvíc urbanizovaná země na světě je, je Sýrie, kde se uvádělo až 75% městských obyvatel. Výsledek je hrozně zajímavý, teda jenom jako vimochodem, jsme se s tureckými kolegy, kteří se zabývají změnami životního prostředí a oni říkají, no, víte, co je největší problém Turecka, my jsme úplně ztratili vztah ke krajině a k půdě. Jo, jako bych slyšel českou diskuzi. Jo, to, je jako, to je tohleto. Nový město znamená nová psychologie a zejména tady je tady ten dopad na tu pitnou vodu. Mluvím s Tak já to nebudu radši jako prodlužovat. Z analýzy 750 velkých měst a otázky sucha vyplývá, že během 20 let, pokud se nepletu, bude mít problémy třetina z nich, a během asi 40 let dvě třetiny z nich. Města, které budou mít problémy s dostatkem pitné vody, jsou kromě jiného Londýn a Moskva. Jo, Moskva díky znečištění, Londýn díky tomu, že berou 80% vody temže a, a, a že vlastně ta oblast okolo Londýna je nějakých 600 mm zrážek. Jo, takže to je jenom zranitelnost měst. Zranitelnost Prahy, Želivka maximální kapacita 7 kubíků, Káran 1,6 kubíků, Podolská vodárna okolo, myslím, že 2 kubíků. To znamená, že Želivka ještě má stále kapacitu asi 1,5 kubíku navíc a používá se ta voda na Sedočansko, Berounsko a na další části Středních Čech. Takže kapacity jsou, ale nevýhoda vždycky jednoho velkého zdroje je nevýhoda je výhoda teda nevýhoda zranitelnosti. Jak roste ekonomika? Prostě ekonomika roste, tady je to všechno dělané po tom roce 1950. Člověk si nemůže prostě odpustit myšlenku, jak ta druhá světová válka té ekonomice prospěla. Jsou o tom zase celý knihy, jo, ty inovace, organizace a já nevím vlastně, jako, jako co všecko teda, jo a mě se to možná, že když je tady ten hrubý národní důchod, takže prosím nás jako takový jako ekvivalenty v přírodě je jednak obsah CO2, jo, obsah CO2 znamená, eh, obsah HDP znamená, kolik peněz se protočí v ekonomice, obsah CO2 znamená, kolik fosilních paliv, když to zjednoduším, se protočí eh, v energetice a eh, umělý hnojiva znamenají kolik se vyrábí vlastně potrave, kolik se vlastně energií a, a zdrojů protáčí v zemědělství. E, vidíte, že ta globalizace je relativně, jo, to znamená ty, ty, ty náklady vlastně, to je relativně taková jako nová záležitost. Je to ekonomická věc, nehodlám to nějak komentovat. E, v posledních několika letech se obecně pozoruje útlum zahraničních investicí a částečný návrat do domácích poměrů. Dost to souvisí s robotizací a pravděpodobně to bude s tou robotizací prostě souviset ještě víc. Jsem měl nedávno přednášku pro firmu Bosch v Jehlavě, tak jsem byl v jejich továrně, kde téměř nevidíte človíčka. Jo? To je obrovská hala a jsou tam jakýsi stroje, které něco dělají prostě a mezi tím chodí nějaký lidi. No. Ehm energetika nebo energie. To je poměrně jako podstatná záležitost, jo? protože Čína staví jednu fosilní elektrárnu. Za druhou, Německo, tím jak teďka bude odstavovat, že 2022 jaderný elektrárny, tak se snaží vybudovat si další vedení teda, že jo, plynu, druhý Nord Stream a Německu roste, spotřeba uhlí každým rokem asi o 1,5 Jo, teďka je to jako je to poměrně dost, takže Německo tím, jak jako hodně vyváží, tak vlastně má rekordní, rekordní emise CO2 a to v podstatě v rámci té energivende, která měla zajistit čistější prostředí. Ale ještě není všem dům konec, tak prostě uvidíme, jak to dopadne. Tady je to proto, protože zhruba ta energetika ukazuje ten nárůst toho CO2, Rok 2018 bude zase, zase rekordní, jo, jako všechny, a já nevím, prostě to, tenhle prostě CO2 pokračuje dál. Když už jsem teda zmínil CO2, tak aby všech takový ty nějaké jako, jako věci, které já považuji za důležité. A týká se to zejména doby zdržení CO2 v atmosféře. Publikované práce, kterých je několik set a byly v nějakých metaanalýzách, udávají pro dobu zdržení CO2 v atmosféře poměrně velké časové období od 4 let do jednoho tisíce let. Jo? Je, přitom je to základní, jako, jako, je, jako základní veličina. Schoda panuje v tom, že pokud CO2 uvolníte rovnou do atmosféry, ono zůstane v té atmosféře, tak se odbourává během pěti, sedmi, Spíš sedmi až 9 let. Pokud ale to CO2 se váže v množství, zhruba 40 CO2 odchází, možná trošku víc čimí, do toho oceánu, že rozpouští se, putuje těmi různými proudy, tak doopravdy vydrží zhruba těch 70 až 90 let. Jo, okolo tých stovky let, to je braný jako nejčastější doba zdržení teda CO2 v atmosféře. Z z toho proč se nás ale vyplývá jedna podstatná věc, to je model toho Jima Hensna a ten vlastně ukazuje, že teprve po 30 letech se uvolněná molekula CO2 projeví 75% svého teplného účinku jo, a u nějakých, já nevím, kolika letech teprve 90%. Tím chci říct to, že pokud tedy věříte na to, že oteplování stupem oxid uhličitý, tak teďka chytáme tu stopu tepelnou toho oxidu uhličitého, teprve který byl uvolněn před 20 rokov. Jo? To znamená, jako klimatologové mluví o oteplení, které již je v potrubí. Jo? A jenom se čeká, až jako doteče. Podle údajů Fatiha Birola a Department of Energy, tak výhled je ten, že dalších 30 let budou emise CO2 zhruba stejné nebo se zvyšující, jo? protože rostou. Prostě počet lidí, rostou jejich nároky, a ty alternativy jsou většinou schopné pokrýt něco mezi 10% teďka a asi ne víc jak 30% do budoucnosti, pokud se ne, pokud nedojde k nějakému dobrému způsobu skladování energie, to energetika by bylo prostě jiný téma. Tak jenom jako upozorňuji, že většina jako klimatologů, kteří tedy věří na CO2, se domnívá, že, ta, že ten teplotní údaj to 1,5% bude překročený, i kdyby jsme teďka skončili se vším, a pravděpodobně bude překročený teda i ty, i ty 2% toho, toho teplotu. Velké přehrady někde se odstavují, někde se bourají. Po letošním roce nebo v let, posledních letech se naopak uvažuje, že se budou zase stavět. Jo, je to proto, že z hlediska přírody je výhodnější mít velké množství malých nádrží, ale z hlediska ekonomiky je, a zásob vody je výhodnější mít prostě jednu velkou nádrž. Na Želivce byly původně plánováno šest malých nádrží, který by celkově měli menší kapacitu a teda větší rezervy, že nevyčerpáte nikdy všecko, že jo, než teda ta data současná. Jo. Takže tohle je takový, jako je, který sice se zpomalil v těch posledních, já myslím, skoro dvou desetiletích, ale kdykoliv může dojít k jeho zrychlení. Použití vody je to celkem jako, jako evidentní, ale jako podívejte se, že jo, na tu na tu naši oblast. Jo. Například želivka byla vybudována proto, protože v roce 1963 byla průměrná spotřeba vody na člově v České republice na člověka a den 260 litrů a předpokládalo se, že dosáhne amerických rozměrů 500 litrů a že teda je nutný s tím něco dělat. Jo? Místo toho došlo k tomu, že dnešní spotřeba vody na osobu a den je něco mezi 80 až 90 litry a myslím, že v těch velkých městech okolo 100 litrů. Jo? Nikdo, nikdo k ničemu nenutil, stačilo zvednout ceny. Jo? Je to takové jako... Jo? Je to, to je jako... Vždycky ta voda nebo tyhle ty věci mě vždycky prostě jako fascinuje. Tak, uh, Situace obecně ve světě je špatná, ale já tady nejsem proto, abych vám říkal, jak špatná je. Produkce papíru, je kolísa někde, klesá, že jo, všichni znáte ty, ty výpočty ze ty zavedením počítačů, jak se zvýšila potřeba papíru, ale myslím, že v posledních letech spíš jako klesá. Eh, ono to kdykoliv může nabrat jako, jako, jakou, jakýkoliv trend, <kly> protože v podstatě závisí na ceně toho papíru, na papíru se odvíjí od stavu hospodářských lesů, a stav hospodářských lesů, jak víte, je hodně problematická záležitost. Fertilizery. No, tohle je docela jako šílená záležitost. Jo? Já tady jenom, abych všechny údaje se nemusel pamatovat, tak jsem si zapsal, že spotřeba umělých hnojiv se od roku 1950 zvětšila 20 krát. Lidé do přirozeného dusíkového cyklu přidali tři až pětkrát tolik reaktivního dusíku a tento proces dál akceleruje, protože lidi a jejich nároku přibývá, což je citace z nějaké z zprávy. Uh, já se postupně budu dostávat k tomu, nebo to prostě řeknu rovnou, že z takových těch tří procesů, které já vidím jako, jako určující a základní pro příští roky, tak je, to, tak je to otázka teploty, je to otázka acidifikace oceánů a je to otázka toku dusíku, eutrofizace nebo nitrifikace. Jo? Jeden příklad možná k té nitrifikaci jako, jako za všechny, že jo? A to je stav současného lesa. Na mnoha místech na severní polokouli se vede diskuze, kdo může nebo co může, nebo jaký mechanismus může za oslabení lesa, který je středního pásma, který je pozorovaný prakticky ve všech, až snad na tu si vyžel, takových těch míst, které jsou poměrně blízko civilizace. Současný Český pardon, současný český les, jak víte, vypadá jako sbírka chorob a škůdců prostě z celé Evropy a jako najednou jsou ohroženy snad a všechny dřeviny až na Pajasan žlázna A na tom se prostě nedá jako, vybudovat úspodářský les. Duby jsou na tom poměrně dobře, jo, ale dějou se prostě Olše odcházejí, Jasany odcházejí, Jilmy se nevzpamatovaly, v si Tomáš let lec, kde teda, jo? nepůjdu asi to. Kůrovec stěžovali si kolegové Stále požel, jim napadá limby, jo, ve střední čeká ještě borovice, byly pozorování zoufalí kurovci, kteří se snažili dělat do důbu a podobně. <tějí> jako, ne, jako, bylo to seminář, který se jmenuje 100 let lesních klamit, takže doporučuji spíš ten. Tak se česká lesnická společnost rozhodla oslavit. České republiky, to, což je jako, velmi jako, jako dobrý, jo? takže spolu odkazuju na toto e, Myslím, že v září se objevil poměrně velký článek Nature, tady s Davidem jsme to diskutovali, který říká, já to řeknu svými slovy, a vy tomu rozumíte, líp než já určitě, a říká to, že nitrifikace prostředí způsobuje to, že se mění složení hub a tím pádem těch mikorizních reakcí. Jo, ten uh, hlavní uh, autor toho článku to potom diskutoval ve formě takovým, že teda jednak teda ty uh, vyšší rostliny se vyvíjejí prostě v té nějaké simbioze nebo mutualismu, vlastně od okamžiku, kdy stoupili na souš ať už v okolí teplých pramenů nebo v té zóně teda mezi přílivem a odlivem, to znamená, je tady doopravdy nějaká evoluce, prostě 350 milionů let. A že ale v okamžiku, kdy lesy dostávají, jako lesy ve Skandinávii, dostávají až 20 násobek přirozeného reaktora, toku reaktivního dusíku, tak dochází k tomu, že to podporuje růst parazitických houb. Že ty houby mají zároveň vliv ten, že chrání strom před jiným druhama uh, jo, a zároveň dodávají fosfor a zase dostávají, e, dostávají vlastně organické látky. A tahlec věc je trošku jako kontroverzním, že minulý týden zase ve Science se objevil článek, který hovoří o oligotrofizaci lesů, zejména v severní polkoule, a ty vycházejí z toho, ta z toho, že když je teplej, tak je delší vegetační období. A to řešení je pravděpodobně takový, že na povrchu je víc toho dusíku a dole jeho míníte. Jo, že to je ten v tom to je vertikální vlastně kozonálnost. Jako a stromy, že potřebují nejvíc dusíku, stavují na jaře. U nás je takový ten týk, to Tomáše Tomášovi nevrátila, který od roku 1996 sleduje poměry na lesním potocí. Je to teda už dlouhá teda pozorování, to je tady je to na žulách, je to bučina, poměrně přirozená, pěkná, je to voděvacké bučiny. A pokud teda prší teďka to měly složitější, tak sledujou obsahy stopových prvků, berýly a katmy a tak dále, a pokud ty je teda těch makroprvků. opravdu na tom je, že mají vždycky snížené ty obsahy, teda takže to vypadá doopravdy, že ty stromy oberou berou maximum. Což by byla i podle autoru toho článku docela dobrá zpráva, že by to znamenalo, že ten les vyčistí vody, než, než jsme zpočátku jako, jako předpokládali, ale pak v průběhu roku a v druhých půl už ten les neutáhne výštíkový hospodářství a začíná se listu. listů. Takže pak ta produkce jako roste, eh, pardon, klesá. Takže tady máme teďka dva procesy, oba teda publikovaný. Téměř současně jedno v nejci, jedno ve Science. Já sám bych se tomhle prostě rád vyznal. A obojí se týká jak teda přebytku, tak nedostatku dusíku jako možným teda faktorům oslabení lesa. Jinak prostě nás teda z toho lesního potoka, co vyplývá. To je taky docela jako důležitá věc, často si na to vzpomenu. Je to to, že ještě jsme Plně nechytli tu vlnu toho okyselení z těch 60. let. To znamená, na těch průměrných substrátech žulového nebo rulového typu stále odchází do rostoku víc draslíku, vápníku a hovčíku, než se uvolňuje zde trávání. Takže do roku 2050 se očekává ten pokles pofrační pufrační kapacity, konkrétně na tomto místě, z nějakých 20% na 10%. Jo? Mnoho těchto úvah, teďka to zjednodušuju a syntetizuju, vychází z toho, že zřejmě jako řada procesů, do kterých pravděpodobně, nebo já do nich určitě nevidím, se odehrává v půdě. Že to je doopravdy ta banka, do kterých se nadspaly různí dlouhodobý prostě působící mechanizmy, který teprve teďka nějakým způsobem třeba docházejí, jako je ta ona toho kyselení. Pochopitelně to pH teda stouplo, jo, jako, jako situace se zlepšuje že jo, a, a, a tak dále, ale ještě furt to, to nestačí. Transport z biologického hlediska, že jo, všechny bacily cestují locenyma aerolinkama. Jako pokud někdo má dům, který je plný štěnic, s čínivý, o čem mluvím, jo, je to. Já to teďka jako zlehčuju, ale paleontologové říkají, že díky tomhle cestování nedošlo nikdy k takové homogenizaci organismů, zejména teda v, v Mělkém moři jo, u, u kontinentu, jako, prostě jako v době před dvěmi 000 tisíci lety, kdy Pangea byla prostě u sebe. Jo, Ta homogenizace doopravdy zdá se toho prostředí, to cestování, ta výměna těch druhů a to přežívání těch několika Nejsilnějších, nejblbějších, jo, prostě e, přijde být jako, jako velký problém. Telekomunikace, že teda, no, to, jako vidíte to. Spíš si myslím, že furt je tady jako zajímavý vidět, že z nějakého malého měříčka se někdy, já nevím, do 1970, dostáváme aspoň teda sociologicky do nějakých jiného stavu. Mezinárodní turistika, co vám povídat povídat, dioxide. Já už jsem se o něm teda částečně zmínil. Zase uvedu tady jenom citaci z jedné zprávy. Zpočátku byl růst oxidu určitě hrojice pomalý, ale zejména po roce 1970 a potom ještě mnohem víc, které tisíciletí, pozorujeme rychlý nárůst od v atmosféře. Za pět let po roce 2000 jich bylo uvolněno asi takové množství jako prvních 150 let průmyslové revoluce. Jo, tady ta akcelerace toho procesu je velice zjevná. E, takový jako jeden z těch základních mechanismů, o kterých se zase mezi klimatologama hodně mluví, je princip nerovnováhy. Představte si, že máme zemi, máme nějaký obal. Jo, na ten opal dopadá sluneční energie, nevím, si dobře pamatuju čísla, 1366 W na metr čtvereční, že jo. Prochází atmosférou, odráží se tu od mraku, tu od aerosolu, dopadá na povrch země nějaký ty 344 W na metr čtvereční, vyzařuje se naspátek, zaráží se vo. Teďka už je to jiný záření, takže se už víc zaráží po ty molekuly těch skleníkových plynů, které část toho záření vracejí. Tak, takovýhle jako ping-pong. Ale podstatný je to, že minimálně v holocénu ta detailná bilance země byla prakticky nulová. Jo, že to, co přišlo, zase odešlo. Ale teď díky těm skleníkovým plynům tady vzniká zadržení měřítku. Těch studií je velice mnoho. Jo, a je to většinou okolo 1 vatu na metr čtvereční. 0,8. A měří se to už teďka několika různými způsoby. Takový jeden z těch nejnovějších způsobů je ten, že měříte obsah kyslíku a CO2 v atmosféře a vztahujete to k teplotě oceánu, protože prostě ta rozpusnost je menší. Ta vychází 0,8 vatu. Je teda několik takových nezávislech v těchto změření. To znamená, dochází k tomu, že na Zemi se někde hromadí teplo. My víme, kde to teplo se hromadí, je to změřený poměrně dobře. Je to ta svrchní vrstva oceánu, o který máme nějaký data, ale dobrý data jenom v roce 2007. Jo? To je ta hloubka do, hloubky těch, těch dvou kilometrů. E tam se nahromadňuje tolik tepla, že zase si z nějaké zprávy, A nechci to mám najít přesně, ale já to řeknu jenom přibližně, že kdyby oceán byl 10 metrů mocnej, tak za 10 let se zvýší teplota o 6,5 stupně Celsia. Jo? Nebo to množství se uvádí taková paralela, Nahromaděné energie v oceánu roční se odpovídá, odpovídá 150 násobku lidské spotřeby energie. To znamená, hromadí se tady mnohem více jako tepla. Dopad takovej klimatický to má pravděpodobně dvojí a první je to, co teďka tady pozorujeme a už jsme pozorovali dlouhou, do, několik let, a to je to, jak ten oceán je zahrátej 70% atmosféry a základní zdroj tepelný setrvačnosti, inercie, systému. prostě to, co zpomaluje rychlost, rychlost reakcí, takže, protože je to teplejší celkově teda ten, ten svět, tak léto trvá další dobu. Takže vzniká ten fenomén těch pěkných podzimů. Jo? A zároveň na jaře vzniká fenomén toho rychlého, protože ten, ten oceán vychládá poměrně pomalu, rychlého přesunu z jarních nebo z, jako ze studeného jara do téměř koletní jako teplot. Tak to, se, to je taková jako, jako podstatná záležitost kolem toho. Metan. Roste jako všechno jako jiné. U toho metanu teda. Jo, aspoň, abych zmínil nějaké dvě, tři kritické věci, tak je to otázka permafrostu. Jo, protože ten permafrost obsahuje, dejme tomu, pětinásobek uhlí, kolik je v atmosféře a z toho 20 toho uhlíku je relativně dobře uvolnitelné. Takže totální toho permafrostu, jak se mnozí teda obávají, může způsobit ten, ten nelineární zhrad, to překročení vlastně podmínek. Za takový jako podstatný a zajímavější pro mě považuji to, že ročně vzniká určitý množství metano. Já se teďka nechci lovit s paměti a nechci se dívat do faktí. Jo? a eh, oxidací vlastně toho z toho dochází tak k oxidaci, že metanu a tím pádem se spotřebovává kyslík z atmosféry. Kdyby eh, se ten kyslík, kdyby tady nebyly ty metanogenní bakterie a nevytvářely ten metán, tak množství kyslíku v atmosféře by rostlo každých 10 000 let o 1%. A Došlo by tohle tak jako velmi jako gájovská představa. A v okamžiku, kdy by množství kyslíků v atmosféře dosáhlo nějakých 25%, z v dnešních 21% teda, tak by asi došlo k velmi ničivým požárům, jo? protože při těch 25% kyslíku začíná hořet i vlhká tráva. Takže to vypadá, že ten zemský systém je vyladěný doopravdy na ty živé tvory tak, aby jsme minimalizovali e, nebezpečí rychlejch změn atmosféry při maximální efektivitě oxidace dýchání že jo, a, a pohybu jako takového. Takže to jako vlastně ty největší obavy lidí z antropocenu nebo z toho velkého zrychlení jsou takové, že tady existuje e, něco jako celková odezva systému nebo tak velká propojenost systému, že už nenapadáme jeho složky, které jsou proto nahraditelné, po ní zůstanou díry, ale že se deformuje celý, celý ten podpůrnej, podpůrnej systém života a pak teda přijde asi velmi plasticky do něčeho jako velice podobný. Nitrus oxide, eh, lidský přínos závisí do znační míry na zemědělství, jeho produkce závisí na bakteriální činnosti, je zejména je to. Eh, Hledejte se James Watt, který vymyslel parní stroj, vymyslel stroj na výrobu oxidu dusní. Jo? A už v tom roce 1790 se v Anglii pořádali laughing party, jo? kdy prostě lidi inhalovali, což se nedá doporučit, teda ten oxid dusní. Jo? A v dnešní době to používá půl milionu britů užíval se na stužování šlevačky, myslím, že ho tam teď oberou ale... Je to silný, silný oxidant a nás v tom 21. století vypadá to tak, že uh, bude mít, že ze všech plynů bude mít největší vliv na, na ozonovou vrstvu právě prostě oxid dusný. Jo, na druhém místě <coughs> budou Zbytkový CFC, e, e, freony, prostě lidský produkt, který se odbovává hrozně pomalu. A na třetím místě, to je jako, jako zase, která je pro mě jako docela jako vzrušující, je to, že zejména houby, lesní houby, produkují poměrně velké množství e, chlorovaných uhlovodíků. No, to znamená, když jste na moře a jsou tam, že zapáchají tam ty vasy, tak se nějaký metyliodit nebo něco takového. Když přijdete do lesa a voní po houbách, tak je to díky produkci chlorovaných uhlovodíků, který z nich část vystoupává a aničí ozonovou díru. První, vůbec ta historie je jako hrozně dobrá, protože do Ameriky, do průmyslové výroby ten oxid dusný, zavedl synovec Alana Edgara Poea. E, Povrchová teplota, o tom jsme se jako bavili. E, tenhle ten zub, jo, to může znamenat přirozený vliv a může to znamenat velký znečištění atmosféry. No, no. se, v klimatologii se diskutuje úplně o všem teda a doopravdy ty názory zdaleka jako nejsou jednotný. Stratosférický ozon, No, víte, že se tak jako, jako, nahoře, jako nahoře drží. Je to teda ve, ve ztrátě jo, pozor, není to tentokrát jako pozitivní, jako že, že roste, ale je to, je to, je to v procentech vlastně stráty. Takže to je situace. Eh, mořský ryby nemá cenu komentovat. Asi se všichni naučíme jíst meduzy, protože to zřejmě jako, jako zvítězej, jo, jsou opravdu Uh, acidifikace oceánů. <coughs> Měli jste o tom nějakou přednášku nebo to mám zopakovat? Mám to dotkovat, uh, Já si to pro jistotu najdu. To nevěc, to uh, acidifikace oceánu je termín, který byl zaveden takové v roce 2003. Jo, to znamená, my se furt jako pohybujeme, nebo vy máte to štěstí, vy se prostě pohybujete v době, kdy se rodí velký koncept. Je to teda, jo, uh, jedná se o to, že oceán denně přijímá nějakých 22 milionů tun CO2, jo, velký množství, a celkově uvolněného CO2 atmosféře každým rokem 30 až 40 končí, končí v oceánu. Teďka v tom oceánu CO2 je vázáno ve čtyřech základních formách. První je, že se rozpustí CO2 v vodě a tady se zase jedná o to, že teplejší oceán, e, jakože čím je voda teplejší, tím méně CO2, že do ní, do ní dostanete. E, takže je to funkce teploty doznační. Druhá forma je kyselina uhličitá H2CO3 tak velmi významnou roli hrají další dvě složky a to je karbonát a dikarbonát. Karbonát je CO3, je mínus, a bikarbonát je to HCO3, mínus. A teďka okamžitě, kdy máte víc CO2, tak se v té vodě, že jo, rozpustí víc toho. Ono je zase tam celá tím teplejší. To je opravdu, není to úplně jako, jako jednoduchá záležitost, ale celkově, Oceán pohltí o něco víc, oxidu určitého a přednostně formuje vikarbon, tová CO3. To se skombinuje s vápníkem, který přichází z prvniny, že jo, a vzniká buď to karbonát rozpuštěný nebo bikarbonát, ale podstatně je to, že čím víc je CO2, tím víc je bikarbonátu a tím míň je ten karbonát dostupný pro většinu organismů. A uh, teďka ty, ty změny, jo, které jim dochází díky tomu vysokého obsahu CO2, mají a spodředa od článku ve Science uh, asi tak stokrát větší než kdykoliv za posledních 20 milionů let. To je opravdu jako silný zásad. Co to dělá s, uh, s morskými organismy? Se zkoumá to modelově nebo laboratorně a nebo na světě Konkrétně v Mediteránu a potom někde u nový Dinej jsou místa, kde jsou podmovský mofety, to znamená e, výduchy CO2 vulkanického původu, a tam se měří, jak ubývají organismy, jak ubývají jejich schránky. A e, vypadá, to, vypadá to tak, že k té změně, teda, která došla, je relativně velká. Je to změna mezi lety 1751 až 2000, snížení 0,1 pH jo, z nějakých 8,25 na 8,14. A to 0,1 pH odpovídá, že je o 30 H plus iontů víc. To znamená, je tam ta větší tendence k tvorbě teda toho bikarbonátu. Někdy možtí biologové to vnímají jako zlé dvojče, globálního oteplování. To znamená jako druhý nejvíc destruktivní mechanismus po uvolňování CO2. Taková nejbližší přírodní analogie je ten tzv. PET, Palocen, elsen, termální event, nebo jako maximum, kdy došlo na rozhraní ve až 65 kHz, Palocen, EOSEN rozpouštění karbonátu. Takže studie upozorňují na možnost vyvýzření části koraminifer v tropických mořích. Kioscem právě tam ovládají, začnou ovládat ty medvízy. Ty koráloví zasy používají většinou pro tvorbu svých stránek e, karbonát s vysokým obsahem hovčíku, který je ještě než aragonit, co se týká replikace A takže dochází pro celou řadu organismů jako k velkým problémům, že stažení vápníku z okolního prostředí, je stojí víc energie. A tu energii by radši investovali do množení prostě, nebo, nebo jako doj. Na druhou stranu. Taková základní zase ta Axley, Axel, je nádherná vysoká, polovita s takovými diskama, je to opravdu jako důležitá a krásná koncentrace jsou vidět normálně ze satelitu, v Atlantiku, že Atlantik odebírá studení vody Atlantiku, nebo střední studení vody Atlantiku, odebírají nejvíce CO2 vůbec jako, jako na světě, že pro nějakým dílním prostě za to tak se ukazuje, že tyhle časy mají velice plastický generál, takže už po 100 generací jsou schopny se změnit. Takže tady je teďka a zároveň jako, jo, ty korálový útesy, tam došlo k několika eventům toho vybělení jo, a většinou to bylo pravděpodobně způsobeno dvěma faktory. to je evidentní a druhá věc jsou dusičnany právě v tom mořském prostředí, které způsobují, že ta zase už moc nepotřebuje toho polypa že už se může, může vlastně osamostatnit a protože ta vřasa na korálovém útesu je zodpovědná za tvorbu asi 80 až 90% energie, jo, korálový útes je de facto poháněnej fotosyntézou získávanou to vřasou, tak tam, tak proto došlo v roce 2016 k darušení na různých útesech, teda je tady to různě, ale bylo to od 40 do 90% plochy útesu že tam část těch korálových útesů regeneruje poměrně rychle. A to znamená, ta zpráva je spíš o tom, já to schválně nechci dávat do toho katastrofického scénáře, že v roce 2050, jak se teda někteří těch biologové domnívají, už nebude mít korálový ktesy. Jo, To asi ne, jo, protože já mám z toho celkově ten pocit, že ta adaptabilita, dejména těch, těch mikroorganismů. Je, je poměrně značná. Ještě tady mám poznámky jenom, že lidská krev má pH745 a že když rychle změníte, tak to vede k komatu. Jo, to, je to někdy jako paralela, teda jako v země, jako velký organismus. A, a těch množství zpětných vazeb je vlastně jako obrovský množství, jo, protože například, když vymizí z Arktidy led, tak se zvýší plocha, ve které se může sorbovat vlastně okrytou ličiteli. Tady, já to už by nás dostalo daleko, jo. jenom taková poznámka, že v roce 2050 bude váha plastu možný vyšší, než váha všechny. Jo, směřujeme k tomu. A to, co já jsem jako, jako dlouhou dobu nevěděl, je hluk v oceánu, protože zejména při seismickém průzkumu eh, dochází k, eh, k takovým... Tam se odpalují ná, nálože, že tak ty jsou slyšitelné na vzdálenost 2 až 3 tisíce kilometrů. Takže řada ryb a organismů, který, protože v hlubokém moři nevidějí, tak jsou odkázaný často teda na ten zvuk, tak jsou zřejmě šílený z hluku, který panuje prostě všude, všude v oceánu. Uh, coastal Nitrogen. To jsou zase ty pokusy na, na floridském útesu. Ale to prostě ještě aspoň řeknu. Chodí dobrovolníci po barácích a ptají se, jestli můžou použít váš záchod. Jom na váš záchod, veli do něj radioaktivní marker a měřejí, kdy se ukáže kousek od pobřeží, rekordní doby jsou 45 minut, teda, jinak jsou to dvě nebo tři hodiny, takže ta nitrifikace těch pobřežních moří, zejména teda ústě obsídlených oblastech, je prostě úplně jako gigantická a to vede k tomu společně s těma vysokými teplotama a zřejmě teda nemocem a tak dále, k tomu, že třeba ten florický test, který je jeden z několika mála největších na světě, má být poškozen z 95%. Vždycky se ale musíme ptát, co znamená poškození, protože často schází ta definice, která je. Tak, a aby jsme to pomalu už. Shrimpy, tropických lesů. Už eh, tohle je jev, který se říká peak soil vrchol produkční kapacity. To znamená, už není mnoho půd, který by šlo získat, a většina půd teda v tom, v tom v zemích OECD určitě dosáhla vrcholu produkční kapacity a v podstatě už se nedá získat moc, moc potravy víc. Degradace na to se můžeme dívat různě a já to ještě. Jo, tak to Tak. E, co prostě vás teda z toho všeho vyplývá a jak se teda můžeme stavit do opravdu tomu procesu toho velkého zrychlení, který, jak jsme si ukázali, má ty technologický a pravděpodobně kulturní a, a ekonomický. Jo? A vlastně, pokud se mění tohle všechno, že jo? tak proč by se neměla měnit politika? To by bylo děřný, kdyby se politika neměla jako obecně. A mění se pochopitelně příroda. A vlastně mnoho biologů, biologů a klimatologů říká, stojíme na nějakým rozcestem. Jo, jako něco se stalo. A, e, no. a co, to, co to jako vlastně pro nás jako znamená? Pro mě už jako dlouhodobě je tady takový jako určitý překvapení a znepokojení v tím, že řada paralelních procesů e, se protíná. Jo, kdyby se jednalo jenom o dusičtany, nebo kdyby se jednalo jenom prostě o teplotu, tak je pravděpodobný, že to už stojí. Ale tady dochází k tomu soutoku, k tomu střetu, nebo k té reakci, která asi je nepředvídatelná. Je to jako v chemii, čím víc chemikální mícháte dohromady, tím je horší odhadnout, co se z toho stane vlastně. Takže doopravdy, jako, <coughs> mám obavy takový, že stojíme před nějakou novou situací. Zároveň, jo, já když konkrétně sleduju diskuze mezi lesákama na téma, když tady všechny ty odejdou, co tam zůstane, tak z těch opuštěných lomů víme, že i když je pomalu zbavíte půdy, téměř na kámen, tak ono to pár let prostě nedělá nic, a pak tam hrozně rychle vlastně vyroste les. Jo, možná, že není kvalitní, a já nevím, jaký. Jednou stranu mám teda obavy ze všech těch čísel a grafů, který se vám předved, ale zároveň prostě vnímám tu plasticitu a tu schopnost života e, nějakým způsobem vytržet přečkat, transformovat To se pravděpodobně v mnohem větší míře týká ještě lidí nic než nevím, tapíru nebo něčeho takového, jo, protože už z toho důvodu, že lidí je tady víc než tapíru. A, e, takže protiv vás toho pro mě, já se obávám, že já nejsem schopen tady s nějaký jednoznačný, prostě úderný nebo aspoň poetický závěr, protože e, pro mě to celé končí nějakou velkou nejistotou. Jo? A k té nejistotě je možný stavět se buď to s těma obavama, což je prosím má typický postoj této společnosti, všímejte si toho. A já si všímám ne. toho, jak jsem mluvil o tom, jak se zrychluje ty reakce teda u lidí, kteří žijou ve velkých městech, tak já si myslím, že předávání těch negativních emocí je typický příklad prostě interakcí. Jo? Lidi nemají energie, nebo jsou otrávený, nebo tak, a teďka se to předávají a je tady prostě podle mého názoru prostě velký, zesilující signál, který je neuměrný tomu, tomu, co vzniklo a je v podstatě výsledkem přenosu a počtu, počtu jako interakcí. Jo, a na druhou stranu je tady prostě ten velký optimismus toho, jak tedy život si dost jako umí poradit, jo, jak je tam většinou nějaký mezidobí, kdy ta změna je příliš rychlá. Tak mimochodem vypadá, jako, že vůbec největší problém je, že ta, je, že kdyby to probíhalo desetkrát pomaleji, bylo to velké zrychlení teda, to bylo teda malý zrychlení, že jo, ale že ty organismy by si na to zvykali prostě mnohem snádz. Že tady jsme doopravdy vrženi prostě do nějakého velmi jako dynamického, procesu a, a nevíme vlastně, co z toho bude. Jako uznávám, že to je jako pitomý závěr, jo, a to je něco podobného teda jako na té konferenci, protože prostě ty lesáci chodí jeden od druhý a říkají, tak máme pěstovat Douglasku nebo ne? A druhý říká, no nám už se likovec dal i do té Douglasky. Jo. Takže, jo, jako, uh, je, myslím si, že uh, jako toto situace vyžaduje experimentování z realitostní uh, zkoušení. A že to, co doopravdy z hlediska, Tady většina biologů bude potřebný do té budoucnosti, bude něco jako taková restaurační ekologie. Teda. Jo, jako jako ta, ty, ty sukcese prostě se zkoumaly v těch, těch, těch lomech a podobně, že se bude dopravit jednat o krajinu, která bude pohorcovat ten oxid uhličitý, která si nějakým způsobem poradí s dustečnanama, zvládne prostě hydrologii, ty proměny, aspoň do nějaké prostě míry. A že to je právě přesně to, na rozdíl třeba od těch genetických studií, kde ty lidi budou vždycky prostě nenahraditelní těma počítačem. No a z hlediska vědy, já prostě očekávám, že během deseti let tady bude velmi silný vliv umělý inteligence. A co to způsobí s vědou, zejména teda z hlediska vlastně těch studia velkých dat a metaanalýz. Se si zatím vlastně vůbec Takže vám děkuji za pozornost.